Аж прийшов їй нагадку доктор. Побалакає з доктором. Він теж інтелігент і теж людина м'яка. Він теж не вмів у рішучий мен зважитися на рішучий крок. Але все ж таки він мужчина. Ось тобі емансипація, подумала і всміхнулася Гірко. Природи не переконаєш, вона самовладна. За тими думками забула про Марійку. Пригадала собі, як побачила доктора. «Як же там на приходстві?» «Нічого, все в порядку. Журяться тільки, що повінь наробила багато шкоди. Забрала отаву і скерту парухової пшениці. Це для них велика шкода. Матеріальна!» Доктор покивав головою. «Добре, кажете, пані, моральна повінь робить куди більше шкоди. Але ви мене не послухали, не пішли спати. Я гніваюсь на вас. Їду собі геть, бувайте здорові». «Ні-ні-ні-ні!» Посадили його на стіл, за котрім Антоній приладив чай і перекуску. «Пійте, пане доктор, пийте, бо ви так спрацювалися нині, перемокли. Може, перестудилися, я боюся, щоб і ви не розхорувалися, не дай Боже? Якось воно буде, ласкава пані, скрипливе колесо довго їздить. Це добра пословиця, та її зложили не про вас. Ви на таке колесо ніяк не подобаєте. Скорше кажіть, що й найсильніший обруч, як об камінь стукне, то може розірватися» але я побіжу послухати, чи спить наша Марійка. Це слово «наша» сказала мимохідь, не подумавши, і спаленіла. Добре, графине, гляньте, чи спить наша Марійка, а я послушний вашому приказу вип'ю три чашки чаю, одну за здоров'я панни Марії, другу за Хмелинського, третю за ваше. Як верну, вип'ємо четверту. За хвилину вернула. Спить, бачиться мені, що й віддих не такий вже короткий. От бачите, якось воно буде. Мусить бути. А тепер вип'ємо за ваше здоров'я. І налила дві чарки старого угорського вина. Випив до дна. Мадяри народ з темпераментом. Таке їх вино. Так випийте ще одну. І не питаючись налила знову. «А як вино піде мені в голову, і я загуляю чардаша?» «Гуляйте!» «Я і так не бачила, як ви гуляєте, чи гарно!» «Підождіть до весілля, пане Марії, маю сміливість запросити вас до першого кадриля. «Перший кадриль, вільний, впишіться!» І подала йому дві долоні, стули, ніби карнет. Взяв їх і накрив своїми. «А тепер що?» «Ось бачите, який ви народ, з вами навіть пожартувати годі!» Досить з нами жартувала судьба, але пізня година вже починає світати. Пора вам на спочинок. Добраніч, графини. Добраніч, пане докторе. Добраніч. Хвилину дивився за нею, як переходила через кілька покоїв, що бігли один за другим, як у двірських палатах. «Чому я з нею не говорив так колись?» – спитав себе. При дверях до передпокою стояв зі свічником Антоній. «Ви на мене ждете?» «Так, пане докторе», і вклонився. «Підемо». Антоній відчинив двері, пропустив доктора, замкнув, повернув ключ у замку, а тоді перебіг йому дорогу і по різьблених данцінських сходах повів гостя на перший поверх. Дубові сходи, встелені високостриженим хідником, поскрипували злегка під важкуватою ходою доктора. Тримаючийся гладкого поруча гадав собі Скільки разів збігав я по тих самих сходах Як легко бігав Не так, як нині Не вгору вже мені спинатися, не вгору Антоні відчинив перші двері при сходах І поставив свічник на стіл Чи засвітити лампу? Не треба Може, пан доктор що прикажуть? Ні, Антоні Я в тім покою, як у себе в хаті «Так, пан доктор мешкали тут колись. Лік тому двадцять чотири, з того покою останній раз виніс я валізу пана доктора до повозу». «Не забули?» «Добрий слуга добрих панів ніколи не забуває». Доктор поклепав старого парамені. По «Антонія, ніколи не був вашим паном. Втім, бо той штука...» Прошу, пана доктора, штука не вдавати пана, а бути паном. Це не кожен вміє. Інший дивиться на чоловіка згори, як на худобину, приказує, кричить, а ніхто його не шанує. Другий і слова не скаже, а чоловік рад би відгадати його мислі. Є пани і пани, прошу, пана доктора.